Duhovnicească. Ce noapte groasă, ce noapte grea, A bătut în fundul lumii cineva, E cineva sau, poate, mi se pare, Cine umblă fără lumină, fără lună, fără lumânare, Și s-a lovit de proprii din grădină. Cine calcă fără somn, fără zgomot, fără pas, ca un suflet de pripas? cine e acolo? Răspunde. De unde vii și ai intrat pe unde? Tu ești mamă? E frică. Mama bună, mamă mică. Ți s-au răt în pământ. Toți nu mai sunt. Toți au plecat de când ai plecat. Toți... S-au culcat ca tine. Toți au înoptat, toți au murit de tot. Și grivei s-au învârtit în bot și a căzut. S-au stărpit cu curuzii, s-au uscat ocul și duzii. Au zburat din streasăna lunii și s-au pierdut rândunelele lăstunii, știubeile spustii, propis cărămizii. S-au povârnit păreții, porezit o grada. Hei, cine străbătul Ivada și cine s-a oprit? Ce vrei, cine ești? De mut și nevăzut ca în povești. Aici nu mai stă nimeni de 20 de ani. Eu sunt risipit prin spin și bolovani. Au murit și numărul din poartă, și clopotul, și lacătul, și cheia. S-ar putea să fie cine știe cine care n-a mai fost și care vine și se uită prin întuneric la mine și îmi vede cugedele toate. Ei, cine acolo în haină întunecate? Cine scobește zidul cu carnea lui, cu degetul lui ca un cui? De unde răspunde în rănile mele? Cine-i pribeac și ostenit la ușă? mie e limba hasplă. Ca de cenușă nu mă mai pot duce, mi deschide, vecine, uite sânge, uite slavă, uite mamă, uite o travă, am fugit de pe cruce, i mă n brațe și ascunde-mă bine.